قران محترم مریضونکو د مولانا کاریش په اولاد صاحب داسې دا قران دا 43 نمبر کې څلټ چې بموقعه او طالبونه بینک سره جماعت کې او او 20 صد دو دګار کې ده د دې د ملي دو پته ساتي انشاء الله د توید سنت کې زړټ اې مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیر روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 031-111-724 نشید اطلید تباطل من باین یدائی محکی ددنا ولا من خلفی نرست ددنا تنزیل را لگل شویده من حکیم حمیدو لطرف در حکمت وال ازاد تاستایل پی تسلی ما یقال لکا لشی ویلی تاتا اللہ اے پیغمبرا اللہ مام اگر اقدر تولیشی قد خیللی رسولی شی یقیناً ویلیشی و پیغمبرانو تا من قبل کا استانا ماغ کی پوئیگی دا شینا تاتا زی صواما دا ممخکنو تاوویلو دویمہ مانا شیناو ستا دا قوم ستا خلاف کی نو مخفا کی گا تا نه مخکی په رمبران ته خپل قانون داسي ویلو په دې پوي گئی ها اِلنا ربک یقینا ساربو لزو مغفرت ال خامخه هاول د بخن دي او زو عقاب لنا لیمو هاول د عذاب درناک ته بشاره تم شو یا رب شو ولو جل الله قالک دریم سوالو تاسو څنګه ویلو کنا ای سورات کی سرور شوبات تی دا قران کچره پا جمعې فارساې پښتو انګلیش او اردو نو وي نو وایي د پټابلېګه دا تبه عربوي ادب دي په دغه کې وي نو موږ به یو چې د ځان نه جوړي په دې ده پوئګې دابل سوال لوي نو الله داږي جواب کوي بیا به دا وی چې دا سم خبره د قران عجمي دي او وایول کې اما علي کې عربي وما يدو دوائيونا وما يدو دوائيونا وما يدو دوائيونا ولو جانلاهو كمنگرزول ودا قرآن قرآنن لستلشوه آجميعا پا جمعي جبكي آجميع جبك وي چارع لعربين على وطولي جبكي چارعا غيدي لقالو خامقاوه بده منكرينو لاؤ لافو السلط قولين دي واضح قدشوه آياتو آياتو ندادو آجميعون او کتاب عجمی دی په عربی او مالک دا قران چې په چاراله کې لښوې دی عربی دی قل اوایه هوا دا قران للذین آمنو دا خلکو د پاره چې ایمان راوړی دی او د الله خو دن کې دی وشفاعه لوجور والد عقیدې او د بدن دی او الذین لا یمنو نا کوم خلک چې ایمان لري فی ازانهم په غوونو دی کی او قرن ترون والد او هو دا قران علیهم پاغه اعمالون دی ا قرآن ور تنخ کاری او کنه قرآن چا تخ کاری قرآن مليک اولائک دغه خلکونه داونه आवाज به کول شي دایتا مم مکان بعید د زایلرینا موسل کتاب سلو رمو سلو رم شوبه موسا علی السلام ته وړ کتاب ور کړ شنو تالو په وړ پکارو موسا علی السلام کتاب نا چا منلو په وړ ارې کوم انکار شو له تباو انکار کړو وی گئی دا اعتراض نه پدې صورت کې دي چې تا په خپل استاذ پو یې کی ولا قد اتینا یقینا ورکرې ومن وصل کتاب موسی السلام ته کتاب پيوزل فاست کلی ففي له پاري کې نو کتل مې درکړلې اختلاف تم ځکه دا سوره انعام کې تعویل نو چې alternation اور کتاب ور تیره وای مکنا نعذاب پداده خلق و وی ناراضی چی ترازو نکای الله وی عذاب لمایوخ مقرر کړی ولولا كلمه کچرینه پی سلا سبقت مخکی بر ربیکاد ترفت الارصانا لقد یبائنهم خامخ پی سلا بشوی و پمیان دبنکرینوکی ما متواکړو و انهم یقین اندی لا فی شک خامخ پ شک کید منو د دې قران نا مری پاخ دی په شک کی بشاره و تخویف مالا عمل صالحا جاءت كارو ك موافق لسنته فلينفزي نوزن له وك وملا ومالا ساء جاءت وكبدو فعليه بوج ب فداه نفسي وربك ان الاسترب بزلامين خوند زياتي للعبيد پس بنيا ادمه الى خاص الله تا يردوا واپس كولي شي علم الصاب ويوم القيامه رد شرك في العلم کسان تا پوسو نه که قیامت پا گله ای اینو تاوه اجزه لپویگه بخده هی وما تاخرجو آغا چی رو وما تاخرجو نروزی من سمرات علمی من اکمامی ها دا لستونو دغن چکونو وما تحملو نپورتا من انصای و قضا ولا تدوحو نیراری الا بی مگر پا پویدالال و یوم یونادی هم فکمر از بانی چی آواز بو که اللہ دیتا این شرکایی کمزای کنی زماده براخی قاوندانا قالو اوبوی مشرکانو آزننا که من خبر کرد تالرا پسو ما من نامن مل شهیدو نیشتی یو زمن نگوائی که اون کستا پشاری که او سلطو ایخا و دولانهم پت پشید دینا ما کانو یدعونا آقا خدایان چه دیرا بللو من قبلو محقی پا دنیا کی و زنو دی با یقیلو کی ما لهم چی نیشت مشرکانو لرا من محیص و سزای دخلاسی زجر لایس امون انسالو نسترکی گی بلی آدم من دعای الخیر دعوتو ددنه دخوشالو لرا و امست و شر رو کچری ورسی گی ده تا تکلیف فی اوسون نومه دیده خوشالاینا قلوتو تندیکی چوری ونا اقناه کوور منګته رارحمة قشاري مننا د خپلطربنا ان بعد د دوله آپاس د تقریبنا وستتو چې د تې دلو لا يقولنا خاامقادهنا شه حلي دا قشاي زما خو حقتي وبا عزلو ساته ذاې دله سا قائمتاً جي قيامت تراشيه وبدريگي ولا اروجعتو اب ان فرض كجرت زوابات شم الى ربي اقبل رب تا انالي يقنا المال را عنده دخبل رب سرا للحسناء خامقاقشا ليه جانات تي والغمانمنا اكا للمنا لتبعهم المزي هو اقوى نې انلهنا خاامخ من به خبرهوا خل کفرو چې کفرې کړ د په به معیلو پای چې دی کړي دي وله نوځ قله هم خاامخسه کو من دیته من عذامل قلیغو دا اعذا پړو سانا بیا جر دا ا عامله کله چې منږ احسانوکو او انسانې په پ دم کمپ آدم کافر مشرک باې دا مخواړیجانه پلی ما کي به زما سره دا مخلی مخلي او زما توحيد سره لو جوازني ول انعامات او خوشالايي وركړي هغه ډاده زمان الله ما سره وس مرګرتی او دوستانه نه کي او ايده ما څو شرو کله چې ورسيږي د تمسیباتونه فزو دعاءن عريزو لو دې خاونی د دعاء د دعاوګانو پلو پلولو استاد جی ما ته وتبارك الذي يقع ما ته وسوره ياسينو کړي استاد جی مال خاتمو کو کنه السلام خزمی مراجو په چی مراجو په سلطاجه پله نه پله نه تواګا نه کوي دوی وې سبيغي نه اولنه سبيغي زړيا قلت ور توایا اره ائتم ايتازو خبري ما خبر کوي ان كان من الله کچری ودا دا د الله د طرف له ولې د پیغمبر په کې شکو نه نه دا دې مخالفتوي ستانه تاسو کوم کچری دې خدای د طرف نه ثم کفرتم به ابيات تاسو انکار کوي دنه من ادل سوکته ډیر بیلاره ميمن دا غاچا لا هوچ ویغا فی وخلاف اول دال بازایلری کی سنوریم خامخامن قیو دایتا آیاتین خپل دلائل فی الافاق فی الافاقی پغاړو د اسمانونو او د زمکوکی وفي انفسهم او خیو من دایتا دلائل د دا دی په وجودونو کی لهم سردی پور چ خارج دایتا انه ی یقینا الله او لم یکفی بربک ا مینه پورا دے انه یقینا الله على كل شيء شهيده هر شي سپور يو غوا دے على خبر دار انه یقینا دي في مريته الفشك دي ملقاء ربهم د ملاقات د دین د خپل رب سره على خبر دار انه یقینا الله بكل شيء محيط فهر شي زراګره انکه دل سوره حم م سجدا لله په فضل احسان سره اخلاص شوا وار پسې سوره الشوراء دا سوره الشوراء دا په ترتیب کې سوره حامیم سجده پسې 42 د وسالو ختم نمبر سوره ته په نزول کې بها صاد دریم شپې نمبر سوره ته فز د سوره حامیم سجده نا په ترتیب عثمانی او په ترتیب نزول کې دوالو کې حامیم سجده پسې داوته صورت راځي صورت کې څنگ چې په اغه کې سلور شو به رات شي نو په دې صورت کې درې شو به دي درې دې اعتراض ندي هغه دفه کوي ښا د الله په توحید باندې عربه ته سوره حامیم سجديړو بني آیاتونه وګورئ کنه اغه کې دا قران صدقاتو صدا د الله کتاب دي لو دې صورت ابتدا وګورئ د قران راختي اواله او صداقت پکیخه دا ربد شو خلاصه سورت دری بابلو کې دې اړم بنه باب 14 او دریم باب تر تیسو او دریم باب تر اخيره بسم الله الرحمن الرحيم خاص په امداد د نوم د الله داسي الله الرحمن چې په هر جامه ربان الرحیمی خاص مهربان دې په مؤمنانو په قیامت کې شروع او داغه پلو باندې په سوره شورا کې حمیم عین سین قاف الله که بويږي په مراد خپل د دې حروفونو نه رومبرې سوال دې تاسو چې مونږ تکه م masala کای هغه مخ کې ځانه د کړی او تاسو کما masala کای د توحیدو اوbstana ma او ki paygamberano ra kri na la jawab kai ka zalika da gharangi la kasang bi chi ma kh ki paygamberano tawahi kri da da gharangi yuhi ilai ka wah kai ta ta wah kai ta ta wa ilal ladina wah kri da khalq ta min qabl ka istana ma kh yu sok wah kai allahul azizul hakim aga نا اللہو اے محکیلو ام دل توحید مسارہ کری وکنا دلائل عقلی لہو خاص اللہ لرا ماغدی فی السماواتی چی براس بانونو کی دی و ماغدی فی الارضی چی لان نپز مکر کی دی و هو اللہ علی دا غاللہو چت پلیاز دا صفاتو العظیم لوی ساتت پا قدرتو لو کی تا کادو السماواتو و دا تجد کم دا کفر شیر خبری کائی ولې باس مانو ډر وان شي دنیا باروال بار شي لا بار بار کنه اه اه اه اه اه اه شو را دی پټ اه ها تکادو سماواته نزيدیا اسمانو نه تفطرنا چې وچوي من فوقه لنا د پاس طرف د دینا دا دا روانه ده کوم غاری کیږي وې پاس نه ا و الملائکت و فرشتی یو سب بحونا پاکی با یالی بحمد رب بین سران استاینه دیخ بالرابنا یو سب بحونا اللال رب او تمام د دخنی تو باللالر دی و یستعفیرونا اب خنقواری دا فرشتی لی من فی الاردو چالر چی دی پز مکا که پز مکا که خروع طول دی جوڑا نو سوره مؤمن تاسو وینئ 7 نمبر آیات اږي فرشتو دعا غوخته چله بس لمن في الارض عريقه پوي گئی مؤمنان له دعا غواري وي آیا معنا دا ده چې کافرانو له دعا غواري د ایمان راړو دلیل خدای د ایمان توفيق ورکه ښه باغنہ کافر له غوختل ناروادي کنه سوره توبه کې 114 ایک سو چوده کتاسو ندیلی علا خبردار انلاللہ یقینن اللہ هو الغفور رحیم اقا بکن که میرا بانده والذین اتخذو چینی ولدی من دونی دلانا سیوا اولیاء اولیاء مددگارانو گورا چی مسلکی سورت شروکی نو شرک ردکی توحید ثابتی بلا خبر ادوشتینا اللہ حفیظن علیہم اللہ نے گاباند دائی دے ومانتا علیہ این بی وکیلو ومانتا علیہ این بی وکیلو تسیلی نیتای پیغمبر پدائی زیموارو چه خامکا پدائی بتوحید منی وگزالی کا دغرنگی اوحائینا وحکڑی نمانگ تاتا الائی کا تاتا قرآنن دلوستلوشیوی کتابو عربی یا پجب آرابائی کی نسلی میوے وحکڑی نجنیو پتا کی پروتی نا لیتون زیرا ده دیده پارا چی تو یرای امال قرآن اصل ده کلو چی مکه دا وره که لکلو دنیا کلو ام او اصل مرکزی مکه دا الله دانه اینگی اللہ پیغمبر پا مرکزی زینو کرا لیگی خوا ومن حولها و آغا سوک آغا و تنونا او یرای چی چاپیر ده مکینا دی سا مشرق و مغرب و شمال و جنوب تا قرآن د سالمی دنیا قرآن بے پیغمبر د سالمی دنیا پیغمبر نخوا دلائل و تعالی معلومی سور اعراق آیات با در توم بیا دی چه خدای فل پیغمبر تو اعلانو که دا سالمی دنیا ترالی کلی دا سور اعنام آیاتون البر در توم بیا دی و من بلگو او دا آیات با در توم معلومی لئن زیر امال قرآن و من حولها و تن زیر یوم الجمعی تو یر ای خلقو در داغر و الرايب با في چې پای کې شاګ نشته فريق الفل یو ډالو جنت کی بشارته او فريق البلا ډالو فسائر پور کی یاره ولا شاء الله ک الله اخته جعلهم نغرزول بيد ټول خلق امه واحده تن تول یو ولكن يدخل من يشاء لكن الله الباسي هغه چاله رچ خوخي په رحمته په خپل رحمت کی ته الله دين توحید دا رحمت ته والظالمون ظالمان مالا هم نشت دی لرا من ولیل سو خلاس اونکے ولا نسوی رون سو کمداد کونکے راجع بیاز اجر ام اتقضو این ولی دی خالکو من دھولی حید اللہ نسیوا اولیاء خلاس اونکی مددگار فاللہو اللہو والولیو اغا دوستے وہو یحلی الموتا اغا بجوندی کئی مری وہو علا کل شین قدی رو ادغا اللہ دے پارشستا قتل رونکے الگ صورت کی دری ولک تمام کتابونهستا خلافتی تمام مولانا سن خلافتی نو ورځه کنه چې دا کوم مسله زكوم نو دا به قران او سنت کې وګورو کنه چې قران سره برابر دا اګه قران د تلایل او د سنت داو کنه دا ملاقوبار سووي ا کتابونه کو بهر سووي نه نه رازه فیصله کو په قران او سنت په حق ورستو علماء لا دوی به اعتراض به وما اختلفتم في شيء اقعدت تاس انقلاب کوي په شيکي ملشه فقيه کي ملشه اندس شيزو فحكمه و په ساله کول داو الى الله كتاب د الله او سنت تدار رازيده قران کي ګورو د پیغمبر په حديثو کي ذالك الله ديك ارونو والا الله دي عربي چرب زما دي عليه توکلته تو. پاغميزان سپارل دي و الي ولي با خاص هغه فاطر السماواتی پیلاکا انکی دا اسمانونو دے والعرضی دزمکو دے جعل لکم گرزولی دی اللہ تاسو لرا من آنفسکم ساسو دا او دا ڈانگرنا ازواجن جوڑی ڈانگرو کم جوڑیشتے کلیشتے ہوئے یزرعکم پیلاکی اللہ تاسو لرا چه اغاو اغا در تووی ما تا لخفن نفس در کرده ما قبول کرده در گواهانو مخی دو گواهانی یو سره دو خضی یا دو سره اما هر کی خودشنو در طریقه در جوڑوالی در ایسی نگو ری خواه چه من مرگریو نه نه با نیکا که یز را پیدا که یلا تاسو دره في پدینیکاو جوړه والی کې شریعت مطابق نیکا لایسا کمېستی هي نشته د الله د مثال غونټه کې شیئونی شیئ ولګه تر تا وګورو لایسا کمېستی هي نشته د الله د مثال غونټه کې شیئون سو شیئ سواد لاو ته هوت الله لربسل وګنو نو توه دا کمېستې نشته نو زموږ د مثال شته خو ده مثل مثلی نشتے پتی دائی پوئی گئی وے ترجمہ پوئی شوئی زکا ده کاب مانا هم مثل آ ده مثلی مانا هم مثل نو دو مثلی چون داسی شو لائسا مثلی مثل, لائسا مثلو مثلی لائسا مثلی مثلی مثل شیعون لائسا مثلی مثلی شیعون نشتے ده مثل ده اللہ سشے په دې د پوجويو نو مطلب څه د میثل نو چې میثل دی ول او منه کار خراب شو چرګ نو جوې پوجويو ظاهري د دې لفظ ترجمه څه ده لیس د ک معنا بسو کې لیسا میثلا مثلیه نشته د میثل د الله میثل دا معنا را په دې د پوې کې نشل ظلب اوام، لایسال نشته که مثلی پشانده مثل داله شیعونشه، نسمت لب مثلشته، خدا غا مثل مثلی نشته، نالالده خود مثل امنه ده سوال ده وی، نده جان جوابونا مفسرین کئی، یاو مانا دا کئی شی دا کامیسلی کی دا کاف سی وائی دے مانا بہنکاِ نا داسی بشی لائیسا لی مسلی لائیسا صلی نشتی دا مثل شیئن اش الشی لائیسا صلی نشتی دا مثل شیئن اش دا کاف سی وائی شوی دا کاف سی وائی شوی دا کامیسا صلی پاک اجی پوئی کئی وے سی وائی نہ دے خدای دی کا په سیدا مثال چې دی د دی معنا د ذاتو نو معنا به داسې شي لیسا ک ذاته نشته د الله د ذات روند تک شی او نشه نشته د الله د ذات روند تک شی کوښويې ټول په دا داسې ګوري په مثال ته مثال نشته هغه معنا د قران ماګه یو اوس بلی ترالم تاسو یو کوم هغه به سلور ک 15 سل او کړه نوگه سمیمه بیا او د زيادتي معنا به ام اوکرا اوس کا پپخپل معناي امسلي هي نه مراد ذات ته لیسا کمسلي هي لیسا قزا کی هي نشته د الله د ذات رنته کی شيئ ال اش بله معنا کوم تمسلي هي نه مراد صفته اکاف چې کم دې دے په پخپل معناي لائسا کا صفتی ہی کا صفتی د نشت دا اللہ دا صفت ہونتا کی شئ ان اس شئ پیدی دی پوئی گئی اگر ان بای مانا ٹک گو چی اللہ دو لائسا کا مثل ہی نشت دا اللہ دا مثل نشت دا اللہ دا مثل ہونتا کی ولک تاسو تخافت دغه چې د الله مسل نشته نو چې نشته نو د د هغه د مسل الله لره مسل شتنه نو د هغه د مسل چې نشته نو د هغه مسل با څه پیدا شي دا بلا معنا وکړه او که تاسو خو به چې انګریزي مکرانه دا از په انګریزی پوېګم خو چې دی ځای کې راشد انګریزیه قاونداله سنسو نو دلته عداتم انی چې دا زما کتاب د قران ما په ایمان راوړم په دې وزان نه پوهېکای آسان معنا در تأخیری کوبا چې پوهې شي پی کاسی وایشي لای زکمستی نشته د الله اون تاکي شایونی شي د الله جسم وجود نشته لاله شریک نشته لا لا صفات سوک نشته او هو السميع العليم دا غلاد یاوریدون که پویا له مقاليد السماوات والارض خاص الله را کونجانی راس باندې و دزموکودي الکه کونجانی چا سره وی چې چا سره خزاني سباب کا مرات نه مو سبابي الکه سبب کونجیدا ته لګی تعالی و خزاني تلګی نو چې کونجانو مالک شو نو خزاندو یغودی پرانیزی براناز، خوراکو لیمان یشاؤ چالچه او غاری و یقدیرو تنگایی چالچه او غاری این نو بکلی شین علیم یشک اللہ پرشیز پویده رد شو پچا پا خلکو چی اغیزان قانون پا دین کی جوڑای پا بدعاتو و کی او دا بلک دا نظام دا پارا نا اللہ و اینا ستاس و نظام وقیده دا دین و دا دنیا آغا دا چک مانوح علی السلام طویله وا ا کمن کم متا متا طویله دا کما ابراهیم او موسی او عیسی علی السلام طویله وا آگا قانون ده ښا شرع علیکم مقرر کړي دی یو جوکری تاسو من ادین د دینه ما اغا واسابه چی په بیان وصیت کړې پاږي لوح انو حله السلام والذی او اغا او حینات وحکر له منګ لاږي الیک تعت قران او سنت دا اساس دین دی و ما وصینا او اغا چی په حکم کړلې موږ بیه پاږي ابراهیم ایبراهیم علی السلام تا و موسی موسی علی السلام تا و عیسی عیسی السلام تا او سدی وی تاسو ان اقيموا الدين چې تاسو او دروې دین توحید او دین اسلام او ولا تفرقو فيه تاسو دلم جوړوي پاغي کې کبر علی المشرکین ګراندې پاغت په مشرکانو ما تدعون الی اغه مسالحه تاسو را بلی دای دراغه تا الله یجتبی الیه الله ورکه دی توحید تا مې شاو چاله و یادی هدایت کې الله الیه توحید تا منیبو سوک چراغرو دي توحيد تا الګبل سوال درې درې داخلك دالې دلي دي نو که ما سند توحيد سوي نو ټول به پيو کلا الله وي دا باغيان پیرانه بولنه او سياسي اندي غيبو کې ټالي پي لا کړلي وما تفرقوا الذي بيشوي غي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس چې راګه دي ته تريرو اولي باغيان بينهم نوجد ظن پميز د دایکي غاظت و لنراسي جواب اولا كلمه سبقا فجرنه بي سلامك بربك ذات طرف درستانه الى اجل طرغني دي مسمى مقرر معلومدا لقد بينهم خا مقي سلام شو پمند داي کی وان الذين يقين اور رسل کتاب جب میراث کې ور کړل شي د ایت کتاب هم پسته داینا لا فی شکل خامخ په شک کیدی منو ددا کتاب نه وری په اخدی په شک کی هر کله چې خلکو اختلاف کو د دې وجه نه خلق توحید تر بلا لا آیات او لس جملې په کې فنیسالیکا د دې اختلاف د وجه نه د دې د ډل لباسا د وجه نه فدعوا رابل خلق توحید تا واستقم او کړه کو دری ګټه په خپلې په توحید او کما عمر تاسو څنګه حکم شوی دی ولا تطبعه اواهم تمزه خواشاتو دې پسی او وقل او یا امنتو ما ایمان راوړل دې په ما کتاب ان صلی الله چر علی ګلی دی الله من کتاب هر کتاب نه خپل طرف اپنا پټول زما ایمان دې او عمرته ما حکم شوی دی لعدل چز به انصاف کوم ما کوم په مستاسکی الله ربنا و ربکم الله سما سمنګ رب دې لنا اعمال نا. من لبادلی دخپلو کارونو دی <coughs> ولکم تازل را اعمالو کم بدلی استازو دکارونو دی لا حج تباینا نیشتر جگر پمینس من گا استازو کی من جگر اینکه وی من استازو خیر کی گردو لا حجتان اشتی دی جگری بایننا پا مینز منکی و باین کم پا مینز تاسو کی الله یجمع و, و بایننا اللہ با منگ را گوندی و تاسو پروزد قیامت کی بایننا پا مینز منکی و الہی المسویر خاص الله تکر زید اللی واللزین آخالک یو حاج جونا چی جگری کی فی اللہ دا اللہ پا توحید کی این بادی ما رست دا گینا است جیبا چی قبول والے اکرشو لہو دا اللہ دا توحید دا خالک چی لاغی جگر یو دلائل دو داحی دوطن دا دو دو لوری دلکی دی زایکی دلکی دی عند ربیم رب پنیز در عبد دی وعلیم قدوبن فدیغو صدا ولهم عذاب شدیدو او دیدر دی عذاب ساختو ترغیب قرآن تا اللہو الذي الله غزات انزل الكتاب شرالی گلے دی قرآنو بالحق دا پاردخ کارکولو دا حقو والمیزانو اورالی گلے دا طلاق قران یو لوم ده میزان په یوګه به تحلیل کی کنه خبره به په د تلي عقيده به عمل به په د تلي په دې ګوري هو جن دې ټول باندې ته پوښیږي کنه وا مې درې کا سشي خبر کړي تعالی اچانی خبر کرے لعل سات قریبو یقیناً قیامت نزدی دستا جلو بیها فتادای غور قیامتو اللزین آغا خلق لا یؤمنون بیها چیمان فا قیامت نراری فاللزین آخا لکو آمنو چیمان چی روڑ دے مشفقونا یری دل کی دی من هادا قیامتنا <coughs> ویالبونا عقید سات دا مومنانا انہا الحق چیدا قیامت ری اختیار خبردار ان الذين يوقنوا خلق دو مارونه چې جګری کوي په ساعتې په بارد قیامت کې لفيذ بلالم بعيدو خامقهر په گمراهي کار لري کوي الله لطيفو الله مهرباني کون کړي به عبادي په خپل بنديګانو چاته چوغاري او هو القي قليل العزيزو دغه لام مضبوطه زوره ور دي مالکانې چې غاړي په خپل عمل واقع یوریدو غواری حرصت آخرتی عوض او پسل آخرتو نزد لہو سیوکو من اگلر فی حرف سیہی پا پسل و بدل داغ کی ومن کانا آغسو کیوی یوریدو چی غواری پا پلا قیداو عمل باندې حرصت دنیا بدلاؤ پسل دنیا نوٹی ہی ورکو منگگتا ملہ داغینا ومالہو نبیدل را فی الاخرتی پا اخرت کی من نشیب سبرخا صداسی قلق تے چھ نیک عمل کئی اخوندانو د پاره چې مال اخرت الله راکې صدا چې خلق چې دېک احوالونه کوي او دنیا پی غواري اخرت کې ولا ثواب نه میلاوي چې ښا ها کله مجبورانه وځینې کوي نو کله قران او سنت خدمت کوي او عوض په اخري دلته الله ای عوض ورکي اخرت کې خزه مجبور دي کړه چې واخه په بند کو نو دې مثال دنیا کوم ځای ګټي پدې ځه پوئېږي اعماله او شورا کا او شرع یو چې جوکر دي له هم د ایلرا مینا دینی دین دینو ما هغه دین لم یاذن به الله چې اجازه ته ور کړې الله داږي په بارا کې دا آیات علما دلیل ګرځې پر رد شرکیات او بدعاعات وکي نا کار مولا نا کار پیر نا زان نه پر اجوکر دي زان نه دین جوکر دي نا کار سیاست دي نه ملت نظام د پاره زان نه قانون جوکر دي نزال نپا دی بی چلو لنو دا آیات پاگا خلقو رد کوي خوا رد شرک فی تشریع اللہ سر دیزان شرک په قانون جوڑو کې تشریعو عند دا شرعی نده آو قانون تاوی شرع قانون تاوی نمال دا نزان دا پاگا قانون جوڑ کوا مولای پیری امامتای کئی درسو تدریس کئی خلقو تا. او خالکو لیده زن ندین جو کرده دی ورطایدان سواب کارده کواه ایی پیغمبر صحابو نیکرده لکه پده ملکی با دره دواگانی که دی پده ملکی با جمعی پشبت با رکن نزی ویلشوا پده ملکی با سور روم و او سور انکبود پده دشتما رو جمانی ویلشوا پده ملکی رواجی اما رواج استاتوله دی پده ملکی جمعی سالو اختای دا ناکار مولا او پیر. د تاوباج یو دا ډیرای دا بیراتی نا لوی زم ما به خبر خدای نه دی خولي نا کار بادشاہ دی له خلق په سلیپ او قران او سنت نگی خپل ولا جوکرلی داوا آیات پټولو رات کئ عمله هم شرک او عائشته دې حصداران شروع وجه جو کړه مقرر کړل دي لاهم دایلا را مینا دیلې د دینه ما غدین لم یاظم چې جا اجازهت نه ور کړې بي هي پاګی باندې الله الله قرآن کی نشته د پیغمبر په سنت کی نشته ولاولا کلمت الفسد خو دې تبا کې ورینه کچره نو هغه پیسه اروا هغه کلمه د حکم د پی صالح لقد يبينهم حَمَ قَاپِ اسَلا بَو شو پَدای کی وَا إِنَّ الظَّالِمِينَ لَيَأْتِينَا ظَالِمًا لَهُ مَا زَامُ اللَّئِيمَ عَلَنا عَذَاب دَر نَاکتِی تَرَز وَالِمِينَ وَلِی بَتَ ظَالِمَان مُشْفِقِينَ یَرِیدُن کی مِمَّا دَغِنَا کَسَبُو چدې کوم قانون جو کړره دا الله د قرآن او سنت نه خلاف دې کوم بېدا جوړ کړې ری دا غینا بهم دا عذاب په دیره پریوسی بشاره تو والذین آمنوا آخره یې ایمان وروړي وامنوا صالحاتی کارونه په سلی کې موافق د سنتو په روضه تل جنات په باقي جوړه جنته وروکي بای لهم ما یشاون دای له باقي چی غواري عند ربی ان پنس دربد دا دی ذالک هو الفضل کبیر داخد فضل لوی ذالک الذی داغد تبشر الله چی سیر ورکی الله عبادهو بندگانو خبلوتا الذین آمنو آخل کو تجیمانی رو رده وامل الصالحاتی کارونک کو قل او لا اسألکم علیه حلکا بر قانون دالکانا او چی چالا زیر ورکی نا سطح ما تکای سطح ما تکای لانا غلی ای ارغاک ما تومکیش دا وقت زایش نا داخو نوائی کنا زکا نزعى تا بوستاز نسلقوم ووه يا جزير دينا بانده وكنو دا دي جوڑا دا دي يوتا نمنا وي فاتا جاويني دي محمد صلى الله عليه وسلم وي پا جنتونو فو زدر نسلقوارم إلا المودة في القرباء او زدر نسلقوارم إلا المودة تا في القرباء مگر غالم درنا مینه کول پرشتا که او زمان تا برا خاندال بنو حاشم و قریشو از درنا غالم در جنتون زیرمی درکو پر توحید بانده صرف درنا دا غالم ما سر اخبل رشتا و پالای زمان و خالفت مکوی از ما صلره لو من اینو درنا غالم خواه درنا غالم خواه درنا غالم بل ما لا قل او يا لا اسالكم عليه زن غالم استاسو نه پدی زیری در کولو عجر مزدوری الا الموده مگر غالم استاسو مینه کول استاسو فی القربہ پولیسدیکت کی اللہ عطا دا در نغالم چې د خدای نې زیکت سره مینه او ساتي زجید پلوډان نار اعظم ده زان نه خولیو باسم او زما رولو پایگان دا در نغالم خدای ته زان نزدیکی په توحید او په سنت بس لا درنا غوالب فى المودة تى غوالب استاسونا إلا المودة مينكو الاستاسو فى القربى پى نزدیکت كاللاتا منزو نكو وي روجيني وي وي تلاوتو <تصفيق> وي عقيدة التوحيد ساتي رسم رواج بداتو نزان ساتي لا دارنا غالم خدای تزل نږدې کي و مې يقترف چا چيوکو حسنا حسنه ليكي نزيد له الله ويمن سوا کو غلرا في اپدينيكاي کي حسنا خستواله ان الله غفور غفور الشكور اشك الله بخل كده او قدر دان لري عملونو دا صورت په ان شاء الله خلاصو الم يقول ام يقولنا بل كويدي افتراجو كده پیغمبر على الله كذبا ما لا درو فايش الله یختم محر بی نگولیو علی قلبی کستا پزو تا با ایس نو ویلی دوی ممانا ام یقونو نا بلکی ویدی افتراجو کردی پیغمبر علی اللہ علی اللہ پا اللہ کذب اندروغو فا ایش اللہ که اوغاری اللہ یختم پتایبو لگی علی قلبی کستا پزو لدهید پروانی ويمحو الله الباطل رواني الله بذاتوا وشركيات ويحق الحق ثابت توحيده وسنته لنا بكليماته په پَحْفَ خپل قران په خپل دلایل انه عليم بذات الصدور ویقینا <تصفيق> الله اللہ پوئی دے پخاون لانو دے سینو و هو اللذی اللہ غزات دے یقبلو توبتا چی قبلی توبا عن عبادی دے اقبلو بندگانونا و یافو مافی کعانی سیئی آد دے گناونو و یافعلو ما تفعلو و یعلمو ما تفعلون اپوئی گی پاگی چی تاسوی کوئی و یستجیبو اللذینا قبول والے کئی اغا خلق آمنو چی مانی روڑ دے وعملو الصالحاتی أَوْعَمَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ قَبِلُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ لَا دَأَغَ خَلْقُ <تصفيق> آمَنُوا بِإِيمَانٍ رَوَدِ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ كَأَنَّكَ كَمُوَافِقٍ لِلسُّنَّةِ وَيُفِيدُهُمُ اللَّهُ سِوَاكَ يَقِيلَرَا مِنْ فَضِيلَةِ فَضْلِ قَلَنَجِتِ دَارِ اللَّادِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ كَافِرَانَ لَدَيِ عَذَابٍ صَارِخُ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ كَفَرَنِذِ اللَّهُ خَرَاقَ لِعِبَادِهِ قُلُوبًا لِغَانَ بَادِغَانُ لَرَا لَبَغَوْا خَمَ قَادِيسَر لیکن اللہ را کو خوراکو بے قدر ان پاندازا مای شاہ اغچی غواری انہو بی عبادی ہی یقین اللہ پخبرو بندگانو خبیرون بسویر خبردارو لیدول کے دے دوبای عرب جاپان پیسی منو ٹیوی سیارتیں گوتی ورکلی آگول گول ڈاب ساتی ام اخی و دو وقت پاسی دو غر کی باو ام اوز بیپکی امو کو اوز دول از بجی پاسی ما رو اٹین نا اولی نا اولی اخدای چا کرزی نسان سرا نوکرام بیائی یولوی پندو کیوری پا دیمی لاز بطخ کاری تا محکیولی نوڑم ای رسمانی رواجانی او وه الذي الله غذااتله زل الغسا چېي باران من بعدما فستاغنا قتو چې د نوبي شو ينش رحم راور اللهپ الررحمد وه اللي الحمو دغ الله د دوست سله شوي ومن آيات د دلالو داغله خلکو السمااويتی دا کولهمنونري والرضي دزمکو وما داغدي بدفيهما چېخواړي دي, دي, دي, دي پهې دوو من دا بعد د حالی که اسمان که اون زنده سرشتے داب با خستتا وی جی بزمکو گرزی بزمکا لفی حیما زمیر چا تا راجع دے اسمانونو از مکو دوارو تا لب آو که دیشی چی اللہ پا اسمانونو که داسی مخلوق پیدا کرے دا فرشتون سیوان چی ما تا تا تا ما تا نه ندے خودلے ایادا فی حیما زمیر راجع دے یوازی تا لکه سور رحمان کی راجع کنا وَيَخْرُجُ مِنْهُمُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ راوزی دې دې دواړو نه ملغل لري غټي اوري نن دې یو نه راوزی په یې کوي نو سمادلاب هغه چې خوارې کړې په دې ځمکه کې من دابته انده زنده سره یاد د دابي اطلاق په فرشتوم کېږي او هو على جمعهم دغاله دې پراووندولو کله چې واری قیامت کې قدير لرون کې بس دا خط می دوه دو دریم اینټرپرنر اسی صحیحہ و ما اصحابکم اغی ورسیگی تاسو ته مم مصیبتین سے تکلیفہ فبما کسبت پسبت داغی چکړی دی ایدی کوم تاسو لاسنو و یافو ما فیک الا ان کثیر د ډیرو گنااونو و ما ان تم نیی تاسو مم وجیزینا عجس کونکی اللہ لرا فل ارد پزمککی و وما لکم نشی تاسو لرا من ذلیل اللہ الا اللہ نسوا من ودی سوک ساتونکی ولا نسیرون امداد کولکی بیا دلائل ف آيات د تلالو د اللانا الجوایا غ روانې کدي فل بهې په سمندر کې کل اهلاان پشان د غورنو کوواري الله یکې ریح ټ کا بې ببد بادونونه فلناو بګزی دا کشی روه کې داد دوول کې اللا ان لفي ذلك يقين البديك لايات خامق دير دلائل لكل صبار حر صبرناك لرا شكور هر شکر يستون چلرا او يوبقهنا يا بدو بك الله دا کیشتاي بما کسبه سبب دا کی دیکری و يا فان كثير اما فيك الله ديرنا الله خلق و دا خلق نا او چېښکارېلهغا خلک ی جاونه چې جګړ کي في ياتنا زما په دلالو کې ما له هم لشت غه من محيیڅ خلاصې ځایده خلاصي فما اوتیمغ چې درکشي تااس منشي انده سشي نه فطول حياتي دنيا لااخ سامان اوڅکه د جو الذين آمنوا آخال ګل پاره چې ایمان راوړدي والا رب بهم يتوکلون اب خپل رب باندې ځان دا یاد غوړم بلې څه کې تزهید مین الدنیا بیرغبتي ود دنیا نه پر استنایه څه کې ترغيب او اخرت تا المؤمنان صفاتون الله ذکر کوي والذين اخلق يجلبون اجددا کوي كبراء كبائر الاسم دا ګټو ګنااونونا والفواحش ود بيحايانا الکا کبائر الاسم غڈ گناونا چه دا غیث سزاگانی قرآن سنت کی کفر ده شرک ده غلاده زناده قتل لی غیبت ته فواحش ایتا تخصیص بعد تعمیم ہوئی دام غڈ گناونا دی وی غڈ گناونا دو قسم دی یو آغا دی چه او و پیجنی ادھا انسان عقل پی کارنور کئی ادھو ام چه قرآن و سنت ورطا ام بد وی. او د انسان ده اقل ده دماغ که مسلمان ده او که کافر ده دیم ورطا بد لکه دروخ شو دوکش شو خیانت شو زینا شو ده کافران ام بد گنی خوا فاحش و که بایر بانی پوچ وی که بایر و فواحش فگناهونو پکی دوارا غد گناهونو لی و چه قرآن و سنت پر رج کرن ناغی کون کی تسزای ورولی دنیا ای آخرت کی فواحج تا مطلب چه دام حرام او غٹ گناده و قرآن ام پی جنی سنت ام پی جنی خود انسان که مسلمانی اکه کا کافری اغورتا ام بد لکه دروغ دوکا محنسا قتل خیانت کافر ام بد ہوئی خوا نامرکی بشتا د امریکی کافر وی داولی ظلم که وی که نوی وی که نوی ناو که نا نا فرق تیچی تاسو گوره پوی گئی خوا نردوان غد گناونه لی نسی واللزین آغا خلق یجتنبونا چه گرد که زان ساتی کبائر الاسم نغد گناونه نا والفواحش او دا بی حیائیونا و ایزا ما قدوی بو کلچ دای هم یافرون دای بخنه گئی والذین آقا قلق استجابو چی خبر منی لی رب بیندخ پذرابو واقع مسولاتا کمی منزونا و امرو رم کار دای شورا پا مشوری سرائی بینام پا میند دای که ولکا سور شورا تا شورا اولی وی دای وجه دا تسمیحی پا اٹکتیس نمبر آیات کرانا شوراگان اوه ای پا نخواد کی رئی شوراگان دو قسمه دی یاو دا ستیتونو شخصی حکومتونو یاو مغربی یاو دا قرآن و سنت اسلامی شورا ستیت شخصی حکومت اسلام کې نشتی مغربی ام نشتی اسلامی بعدی مسلمانان و ای اسلام کی جمهوریت نشتی کمان کمان مغربي اسلام خدای په شورا باندې په جمهوریت ته او جمهوریت نشا چې د دنیا باندې نپوېږي او په قران نپوېږي لداتق القشورا مغربي نه چې یو خرپس رواني بل لوی مفتی او قاضي او شیخ القرآن او حدیثي بل ججی بل پرنسپلي بل ډاکټري دا درای او د خرده ولا راي برابر دي د جمهوریت قران او سنت کې نيشته خو خلک بکي دي د دین په اړه کې کی مشوره کوو دا مسالې باندې دې بکي ډاکټران بکي دي دا د ډاکټرانو د صحت علاج په اړه کې مشوره کوو سیاسيان بکي دي د مل ترقيب په پسرازي دې په مشوره کوي دا اسلامی شورا دا د قران او سنت نصابته ده ایو شخصی ایو مغربی قرآن دا دینا خلاف تے شورا با سلک آئے لانا چی ملک با پس چلو لانا چلو لانا پار خود خدای کتاب دا اسمان شتے لان محمد صلی اللہ حدیث شتے فقہ فقہاو دا دی قرآن نرائست دا تمام کتابو نا پکشتے لانا مشورا با دینا کائے چی دا با پا ملک چلو څنګه دانه چه قانون ولا جوڑو نیپلا گو رو قانون ولا جوڑو قانون خوز منشته